Ja, varmt välkommen till Fredagsfrallan, morgontidig radiotalkshow. Där är Janne Hornbom som kommer hålla dig sällskap under en timme framöver. Mitt i tomteverkstaden. Ho, ho, ho. Time for your for you listen to the Friday brunch. S ja, vi började med The Kinks. Ja, det, det var väl helt okej. Okay. Hone god morgon och varmt välkomna till fredagsfrallan så här en fredagsmorgon i december och det är becksvart ute men ändå visade termometern i bilen på en plusgrad man får väl nöja sig med det. det är betydligt varmare i Kairo, det är varmare på Cypern men vi är ju här och här och nu just så vi får liksom bara an passa oss. Och idag är det ju faktiskt så att idag är det Niklas som har namnstag. Grattis Niklas. Vi känner alla väl någon Niklas tror jag. Och Nikolaus och det tänkte vi ta fasta på. Sankt Nikolaus. En av ursprungsfigurerna för den tomte som nu dyker upp i ur precis överallt. Det här avsnittet av Fredagsfrannan Helt och hållet tillägnat tomten. Ja, vem vill inte ha en riktig jul? Frågan är väl kanske snarare, vad är en riktig jul? Jag säger det. Men här står jag nu i Arla morgonstund som en spraksticka och pratar med dig. är ja, en språksticka, det är faktiskt det finska namnet på tomt. Så att om du blandar lite järnpulver, aluminiumpulver och bariumnitrat Och lite limmar ihop det där Så kan du få ett eget tomteblöss, En som brann som ett tomteblöss. Det var Cornelis Vresvik Här med tomteblöss. Min älskling är som ett tomteblöss, Som ett lätt lättantändlig hon brinner het när hon språkar loss. Min älskling är som ett tomt blås. Som ett tomt blås lätt antändlig. Som en milaröd i min älsklings men ingen glöd är oändlig. Allt är det förkålar när milan är död Min älsklings glöd är så röd, så röd Men ingen glöd är oändlig Min älskling är som ett tävlingslopp Där ingen av oss kan vinna där ingen vinner den andra upp Min älsklings älskog i tävlingslopp Där ingen av oss kan vinna Ja, kärleken är som ett tomteblås Som ett tomteblås lättantändlig Den brinner röd när den drabbar oss min själ, jag är som ett tomt blås. Jag har ingen glädje i ändlig bö. Fredagsfranan, morgon till ett med Janne Hornbom och Johanna Lind. Ja, idag så ägnar fredagsfräran sig helt och hållet åt tomten på lite olika sätt. Ja, den moderna tomten, den som vi känner egentligen, kan man säga, hade sitt ursprung just i, i Sankt Nikolas. Eller Nikolas som var Ja, Han blev ju, han var ett kristet helgon. Ja, han var egentligen en biskop i nuvarande Turkiet. Och han blev känd för lyssna nu, sin generositet och för att hjälpa. De behövande. Ja, ja. Generositet. Och hjälpa de som behöver. Nu är jag lite mer med på vad det här egentligen handlar om tomten. Men en del, en del. De vill liksom bara mera. Jag vill ha mera. Jag vill ha mera. Mer av allt. Ge mig mera. Du lyssnar på fredagsprallan. Det gör du. Julen. Jul. Mer jul. Julen. Julhandelsrapporten 2024 visar rekordsikte när ekonomin ljusnar. Hur vi handelsutredningsinstitut spår att vi kommer köpa om möjligt ännu mer klappar när tomten snart kommer när julen är här så frostig och sval när året har börjat att gå mot final snart så kommer tomten ja snart så kommer tomten Askota i branschen, Blenerdy. Nu lyssnar på fredagsstallet. Ja, och här är det tomtar i vartenda hörn av studion. I Skandinavien, då var ju tomten, den har ju funnits i folkron och den skyddade gårdarna. Det var en liten gråklädd figur som tog hand om djuren och gården. Men han kunde bli arg om han inte fick mat. Ja, särskilt gröt. Ja, den här, den här gårdstomten smälte så småningom samman med julfirandet. Särskilt under 1800-talet när man började ge gåvor till barnen. Och en som gav Abba en fantastisk gåva. Det var ju judtomten Mikael B. Tretov som stod mycket för Abbas sound. Här står han för berättelsen hur de där julklapparna skapas. Jag har fått sällskap av professor som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga akapärer här Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut Här är kugghjul och propeller som jag kan se Kanske du kan vara så hyglig och förklara vad det är Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där Och går sedan vidare till verket fram till motorn här Får driva den här cykelpumpens Piston Som sen blåser på propellen Så propellen går Bara för att koka gröt ibland Den evighetsmaskin Mitt i somras Den evighetsmaskin Det här var det konstigaste jag har Escuchas el brunch del viernes Du lyssnar på fredagspralla Ja det gör du Om jag ber dig nu blunda och så Målar du upp tomten framför dig? Vad ser du för någonting? Ja, ser du den där lilla gråa gårdstomten? Eller ser du kanske bilden av en glad rund man i röd dräkt? Ja, den bilden den formades som så mycket annat eh, i USA på 1800-talet. Författaren Clement Clark Moore skrev honom i dikten A Visit from St. Nicholas redan 1823 eh, och där kan man säga där formades den moderna bilden av den västerländska tomten den som, den som vi väntar på. Om vi nu väntar på tomten. Asculta il del Nu lyssnar på fredagspralla. Ja, om nu Tomten kommer med klappar. Va? Vad ska han ge dig då? Vad vill du ha av Tomten? Ja, enligt samma institut som spår en eh, rekordjulhandel så är årets julklapp en unisex-doff. En parfym som både män och kvinnor och alla däremellan kan använda sig av en parfym. I mitt fall så är nog ändå årets julklapp alltid en bok. För med böcker så kan du resa långt, långt bort eller långt in i dig själv. En bok sviker dig aldrig. En bok är med från första till sista sidan. En bok kan ge dig både kärlek, skräck, få dig att känna avskyat, känna empati, att tänka, herregud, det där vill jag vara med om. Eller, vänta nu, så där kan man väl ändå inte göra. En bok, en över, som bildar ord och som bildar meningar skapar just det mening och är du på jakt efter böcker så tänker jag faktiskt tipsa dig om någonting som du kan göra imorgon ta tåget eller bilen eller cykla eller gå eller vad du nu gör in till Linköping och besök den trettonde upplagan av Tellus bokfestival med över 50 utställare, lokala, regionala och nationella författare och berättare som träffas på en litterär julmarknad där du kan handla. Men där du också kan lyssna på Stina Volter eller Moa Härngren för att nämna några av dem som kommer finnas på programmet eller om du har barn med dig, titta in på barnavdelningen och njut av både sagostunder, filmer och Sara Shepard som berättar om sin värld. Eller om du är någonstans där, där man inte är barn och där man inte är gammal, besök seriehörnan där seriebörsen är och berättar om de senaste schyssta spelen. Mm. Kan det vara någonting? Tellus bokfestival på Linköpings stadsbibliotek. Imorgon lördag den 7 december mellan klockan 10 och 16. För som sagt, kom ni ihåg nu vad jag sa, årets julklapp är alltid, alltid en. Fredagsfranan, morgon till i talk show med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. Ja, men var bor Tomten då tänker du? Ja. Enligt Sängnen så bor han ju precis utanför Tranås här på väg mot hög, Precis innan boet första in till vänster där. Men alla tror ju inte att det är där han bor utan många tror ju att han bor i Lapland och då närmare bestämt i finska Rovaniemi. Och det är helt galet. Det går alltså Jumbo Jets upp till Rovaniemi med japaner och amerikaner i långa banor för att Få titta på var tomten bor någonstans och hälsa på tomten, far och tomt, mor. Alltså det, är en, det är ju i och för sig en relativt modern idé men, men det har blivit en, en turistmagnet i, i regionen. Men som sagt, du behöver inte åka till Rovaniemi utan åk bara en bit utanför Tranos. kan du få träffa tomten. Risken är att tomten den där kanske har en lite annan politisk åskådning. Men det får man väl kanske tugga i sig i så fall. You to the Friday Brunch när på Ja, det var ord och inga visor. Ja, det var ju en visa faktiskt av, av Henrik Dorsin och Gävle symfoniorkester. Tänk att de kan ända upp i djävla. Man blir ju lite lätt impregnerad. Ja, stackars lilla tomten. Vad ska det här sluta någonstans egentligen? Jo jo jo. Det här är... Like jag till att tända till att Du lyssnar på fredagsfrallan. Vi har här med Janne Holm och med studion ner i Tranås och idag så Ja, jag vet inte där vart. Tomtar, det är tomtar. Vi pratar om tomtar. Vi har inte pratat om alla de med tomtar på loftet. Ja, men låt oss prata om de med tomtar på loftet. Det finns ju några stycken faktiskt. Ja, känner kanske någon. Men vi kan väl ta de här riktiga tomtarna med de riktigt massa tomtar på loftet. Själva uttrycket det är faktiskt inte så här gammalt tomtar på loftet. Man vet väl egentligen inte riktigt var det kommer ifrån. Jag säger att det är man, lite skämtsamt sätt. Knasiga idéer och sådär. Jag vet inte. Jag tycker för mig är det lite så att inte alla knivar hemma tomta på loftet. Vi har ju han. Trump är väl en, han, är en, han har väl tomta på loftet. Biden verkar ju ha fått tomta på loftet också. Där borta i West är det massa tomta på loftet. Ja, sen har vi den galningen i Moskva. Snacka om tomta på loftet. Herregud, alltså tomta i pallet. Sen har vi, ja, vi har han i Nordkorea. Tom, som, som, som, som. Ja, där kan vi snacka om tomta på loftet. Han med nattsärk och, och upp på huvudet i Iran. Tomta på loftet, tomta på loftet, tomta på loftet. Alltså det, det finns väldigt många. Det som är slående för alla tomtar med tomtar på loftet, det är just att de är Det är inga tomtemor utan det är tomtefarsor allihopa. Ja, man blir än en gång påmind om ja, hej och hå så det kan gå. Äh, men alltså vi tomteverkstaden, är det ändå inte en trygg tillvaro? Jo, kanske. Branche du lyssnar på fredagsprallan. Det gör det. Och man kan ju inte prata om tomtar och man kan inte prata om jul och man inte pratar om ensamheten också nu. Och som sagt, imorgon är det ju stor bokfestival, bokmässa på Linköpings stadsbibliotek Tellus som firar 13 år. 13 år har vi Jobbat med, med denna nästan i rad. Till, till och med under pandemin så körde vi den digitalt. Eh, så vi har inte hållit upp något år. Men imorgon är det dags igen. Tonåring fyller den. Men eh, julen är ju också för många en ensamhetens tillvaro. Eller stund på jorden. Och Jag är ju där imorgon med min nya bok som heter På och andra tårar. Och jag tänkte läsa en text ifrån den boken. Det heter S-Dur. Ringklockan var stämd i S-Dur. Men det hjälpte föga för, för tryckknappen var trasig och lägenhetsinnehavaren var döv. Trots detta faktum försökte hemtjänsten gång på gång plikttroget att etablera kontakt via kontakten- som alltså inte fungerade. Att knacka hade förvisso möjligen kunnat fungera som ett alternativ, men det fanns inte upptaget i befattningsbeskrivningen. När något är stämt i Estur förde lätt tankarna till Ludwig van Beethoven, som också var lägenhetsinnehavare och döv. Förblässen för S-dur kom sig av att den tornarten är den närmaste hörsel en döv kan komma utan implantat. Det förklarar varför ringklockan var stämd på detta vis. Men som sagt, det hördes inte då tryckknappen var trasig. Tänk om hemtjänsten vetat det. <skratt> Och hälsa på Satt en jul på strandvägen ut på nya. Låt jag och ta med Noppe och hans nya. Vi hade delat ut paket för flera hundratusen. Då det fördröft nasisen lett. Ja, ah, all musik på en gång. Det funkar. Honny, då vi säger väl ändå grattis på födelsedag. är på namnsdagen. Nikolas Sankt Nikolas. Hoppas nu att tomten att du, att du får en riktigt bra jul. Och, och att, det verkligen, att det verkligen funkar för dig också. Att du får lite ledigt att du kan njuta av gröten och, och, och allt det där andra som hör julen egentligen till. För det är ju faktiskt så att tomte eller inte tomte så. I slutändan så har vi bara varandra och då gäller det liksom att ta hand om både kära och gamla vänner och alla andra som vi tycker om. För vem vet, en dag rätt vad det är så, så kanske landar änglarna. Då. då vill man ju vara på plats. Hörrni, det här var fredagsfrallan den 6 december. Ha nu en riktigt skön helg. Sköt om er. Har du försiktigt så hörs vi snart till en. Hej hej, säger Janne Holmå. Frannan morgon till ett show med Janne Holmbom och Johanna Lind vid FN.